Välkomna till Radio Escape. Er frekvens, rakt in i fantasin. Jag som inte ens skulle vara här idag heter Danny Arling. Och med mig har jag vårt uttråkade affärsbiträde, Paavo Hemmingsson. Kör Danny, like it. Ja, det är, det är väl bra typ. Typ så... Annars eh, Är det lugnt eller? Ah, va? Det var Det var tungt att stiga upp du vet mm, ja, mm. Sov vi mm. illa du vet ja. Mm. Kom inte i säng ordentligt Typ som du brukar mm, Jag förstår Ja oh, Livet är ett helvet, är det inte det Ja men Det känns rätt bra ändå Typ mm. inte alltid men ibland Ja när man har med bråkiga människor att göra. När de bara kan lämna in i fred så man kan göra precis ingenting i fred. Det, det livet är livet det. Men alltid ska det vara någon som håller på och, och bråkar med en hela tiden. Och, och kräver uppmärksamhet och allt sånt där. Liksom, kan de inte bara liksom, lämna mig i fred liksom? Ja, för det, det bara kommer en massa mejl och annat där det oh. står deadline och vad är du och grejerna skulle ha lämnats för flera dagar sen och oh, vem orkar bry sig? Jag vill, jag vill bara ha lite, lite frihet, lite egen tid och lite tid att titta på film och den tiden har jag faktiskt tagit mig och då hoppas jag att du också har gjort för... Annars vet jag inte vad vi ska hitta på här nu framöver, för det kan nog bli ett väldigt intressant avsnitt om vi inte har någonting alls att prata om. Ett helt avsnitt om just ingenting. Ja, det bevarar mig väl. Jag har lyckligtvis tagit mig an en film faktiskt också. Jag kunde sträcka mig så långt och få tillräckligt med energi och sätta mig ner i soffan och titta på en film i alla fall. Men jag hade satt långt inne. Ja, men det är väl med det som med allting annat. Att man ska bara ha den där sparken i aschlet så att man kommer igång att sätta sig och titta. Och i regel blir man ju väldigt tillfredsställd med att man faktiskt tog sig tiden och gjorde sig besväret. Särskilt om det kanske var en titel som man var lite osäker på eller som man inte hade en aning om. Det kan ju bli en riktig fest och om det inte blir det, ja man kan ju alltid skratta åt det eländet. Ja, det, det är det slutgiltiga vapnet man har för att ja, få bort frustrationen lite grann och intala sig själv att, eh, att det fanns någonting positivt åt det hela. Man kunde skratta åt det åtminstone. Så eh, det finns det i alla fall om allt annat fallerar. Men är det någonting som jag upplevde den här veckan? så var det att jag hade nostalgi för 90-talet. Mm. Och intressant nog så är det 80-talet. Jag brukar se tillbaka främst till med värme. Jag hade det bra under 90-talet, så det är inte alls det. Men det är någonting särskilt med just 80-talet. Man var bara barnet. Man fokuserade bara på att leka, att leva, att ha roligt. På 90-talet och för oss började ju allvaret lite grann åtminstone. Mm. Man, man skulle börja ta ansvar och så vidare- och det är någonting med dagens film som verkligen talar till den erfarenheten, till den upplevelsen, till det decenniet åtminstone sett från vårt perspektiv. Och um, det var väldigt tillfredsställande även om det fanns en hel del här som är helt klart värt att diskutera. <laughs> ja, det, det är ju sant. Det finns det ju. Men jag ja, visst eh, finns det saker som man, man lätt kan relatera till i, i vår åldersgrupp åtminstone med, med ångesten och våndan som finns i dagens film eh, och... Ja att det hela utspelar sig då, då vi var unga och upplevde det hela så det är inte utan att man, man tas tillbaka lite grann där på gott och på ont <laughs> för eh, ja, det där är en tid som, som jag gärna lägger bakom mig det där med, med tonåren och, och grejer det, det var säkert härligt på sitt vis men jag är förbannat glad att det är över. Ja men det är rätt så lustigt det där för det brukar ju sägas att tonåren är den tiden man längtar tillbaka till därför att då levde man hyfsat problemfritt och man hade hela livet framför sig, man hade hela världen för sina fötter och så vidare. Och så läste jag en artikel där de hade gjort intervjuer med folk i olika åldersgrupper vilken tid de längtade tillbaka till. Och ingen längtade tillbaka till tonåren av mm. väldigt förklarliga skäl. Vi går igenom väldigt mycket i den åldern och... Jag kan ju bara tala för mig själv. Jag hade inte velat gå tillbaka till den. Jag tyckte det var väldigt skönt att komma in i de 20. Och hade inga problem alls att komma in i de 30. Men därefter så är jag inte riktigt säker. För jag har inte passerat några fler vallar där ännu. Men jag har ju väldigt svårt att tro att det skulle bli obehagligare. <laughs> ja, nu, nu känns det som att man, man blir mer och mer säker i sig själv med, med varje år som passerat och det känns skönt att, att känna sig direkt rotad i, i sig själv och ha fötterna på jorden. Så jag har nog inte några direkta önskemål att få åka tillbaka i tiden till, till, till barndomen eller ungdomen igen, det... Det är ett avklarat kapitel här, det var jättespännande att få uppleva saker för första gången och få känna att friheten växte, men nej, det, det är ett avslutat kapitel det där och... Ja, dagens film det, det bekräftade verkligen det för min del för det var väldigt frustrerande emellanåt att se de unga vuxna fara och flyga och tänka och agera i den här filmen faktiskt. Ja, fast samtidigt, jag vet inte riktigt vad det här ska föreställa därför att som så är det extremt realistiskt och en mm. som är det helt galet och um, allt inemellan. Och det har sina fördelar, det har sina nackdelar, det har sina njutningsmoment och det har sina, vad tusan gör ni så för? Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, och så vidare. Och... Visst, en film ska ju väcka känslor. Den här väckte helt klart känslor hos mig av ja, varierade typ. Så äm, en upplevelse kan jag ju inte säga att den inte har varit. Nej, en upplevelse i en eller annan form har det varit konstant. Och det har varit mycket pendlingar fram och tillbaka över känslospektrat. Eh, det, det må jag ju faktiskt säga. Man... Eh... ...har kunnat bli underhåll... ...och har kunnat små lite grann... ...det har varit mycket frustrationer... ...åt händelser... ...och även i själva filmskapandet... ...har, har pendlat en hel del... ...så ja, jag tror att det, det finns... Lite, ...lite saker och ting att ta upp faktiskt. Definitivt ja... ...men så har det varit roligt att vi har tagit upp... ...någonting nu som inte har varit... ...en av de här jättestora... ...dyra Hollywood-produktionerna... ...utan någonting... Betydligt mindre och blygsammare som har mer eller mindre varit ett passionsprojekt från en väldigt tidig regissör då. Idag har han ju blivit ett väldigt stort namn och det är väldigt många som vet vem man är. Men det är kul att gå tillbaka till den tiden då han var ung, då han var ny, då han var sugen på att prova nya lösningar och att gå nya vägar. Så vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har sett på Clerks från 1994 med manus och regi av Kevin Smith. Ja, och den här filmen ska enligt den informationen som vi har grävt fram kostat runt 28 000 dollar. Nu var ju dollarvärdet ett annat på 90-talet än vad det är idag. Men ändå i filmbranschen så är det verkligen en... Ja, struntsumma. Det är ingenting. Det är vad man betalar för parkering, mer eller mindre. Och därför så är det kul att se att man faktiskt kan göra en produkt som är väldigt intressant för en små summa. Att man med lite vilja, med lite intresse, med lite passion och med många vänner som ställer upp på att ja, göra små roller och liknande då kan man åstadkomma väldigt mycket. Så där jag är jag grymt imponerad över vad Kevin Smith har åstadkommit. Sen kan man alltid diskutera manus, upplägg, rollfigurer och så vidare. Men eh, överlag så är det ju en väldigt intressant liten inblick i eh, ja, ett ungt affärsbiträdes vardagsliv. Ja, det, det är riktigt skönt med den här typen av filmer som eh, görs på i stort sett ingen budget och som bara skapas av, av eldsjälar som brinner för vad de gör och säga vad man vill om Kevin Smith men han engagerar sig verkligen för sina projekt där och han eh, gör allt för dem i alla fall resultatet kan man diskutera men det är så härligt att sådana människor finns och att den här typen av filmer blir till och blir populära också. Det, det ser jag som en seger för filmmakandet. Och ja, det här det är ju, vad ska man säga? Lite av en motreaktion till de stora produktionerna som fanns på den här tiden där det inte riktigt var, var verkliga människor i rollerna, speciellt i de yngre rollerna. Så jag kan tänka att Kevin ville, ville göra en film där det kändes mer som, som riktiga människor och inte eh, bara plastmänniskor som eh, är väldigt tråpra och tillrättalagda. Utan som pratar och tänker och agerar lite mer som vi vanliga människor gör. Eh, och sedan blandat det här med... ja Absurditeter som ju eh, Kevin är lite förtjust i och eh, referenser som nästan alltid dyker upp i hans filmer och ja, allt, allt möjligt vad han tycker om har han bakat in i sina projekt. Och eh, Clerks, det, det blev ju hans stora genombrott här. Och eh, det är en film som har en tendens att resonera, men jag har i stort sett bara för. De människorna som var unga på den tiden då det begav sig där. Det, det är en film som nästan är skapad för en enda generation. Och när den generationen har eh, gjort sitt så är, känns det lite som, som Clerks kommer att upphöra. Men eh, fram till dess så är det ju en, en riktig kultfilm. Eh, i, I alla fall för den tänkta målgruppen där. Och det kan ju bero till stor del på att han har hängt upp det extremt mycket på populärkulturella referenser, på mm. filmreferenser, på tidsenlig slang och på tidsenlig ja, teknologi helt enkelt. Och visst, det är väl synd om den huvudsakliga målgruppen skulle försvinna därför att det skulle mycket av innehållet i den här bli ganska diffust. Men samtidigt... Det här är ett porträtt utav 90-talet sett från ett perspektiv som inte alltid porträtteras på film och det är jag alltid för. Det är alltid kul när någon gör någonting annorlunda och har ett innehåll som visar en ny sida och så vidare. Det är tillfredsställande att titta på men samtidigt så... Ja, det är ju inte bra när man mer eller mindre måste ha en parlör för att gå in i en film och ha någon form av referensbok för att kunna säga, jo okej, okay, vad, vad betyder det här och, och vad menar de när de säger så här och så vidare. Men jag tycker ändå att handlingen i sig är tillräckligt särregeln och tillräckligt ja, specificerad för att filmen ska kunna stå på egna benen då, men den förlorar ju en stor del av själen om man plockar bort alla referenser för det är ju, ja, en stor del av dialogen i den här historien. Så den både står och faller på samma grepp egentligen. Det här är 90-talet i destillerad form. Lite väl överdriven ibland kan jag tycka för om hans syfte var att skapa rollfigurer som var mer i linje med verkligheten- kontra vad Hollywood producerar. Ja, då måste jag ju säga- att han lyckades ju skapa- en, en helt egen uppsättning med stereotyper här. Ja, karaktärerna- är, är kanske mer som, som- verkliga människor- men situationerna som de- försätter sig i, det är ju- inte det mest verklighetstrogna- i, i världen här, utan det är ju- rent bizarrt- vad, vad som händer- och jag egentligen sättet som de här figurerna agerar på också. Där är, det är mycket konstigheter här på liten skala och på stor skala. Och sedan blandat med både en, en look och en känsla av, av verklighet så blir det en... Rätt så märklig soppa att få ta del av. Men eh, en soppa som inte smakar som någon annan faktiskt. Den är, den är lite unik i sitt slag ändå. Det är den tveklöst. Och jag pendlar mellan att älska och hata det här manuset. Därför att jag gillar också när det blir bizarrt. Och jag gillar också när vardagen ställs på ända. Och någonting helt oförutsett händer och... Eh, Händelserna ja, de hamnar i en utgående spiral där allt mer eller mindre kan inträffa. Men det finns ändå en gräns för där det känns som att okej, okay, det här är verkligheten på steroider. Jag är villig att acceptera att de här galenskaperna skulle kunna hända om rätt faktorer hamnar på rätt plats och så vidare. Och så finns det händelserna som är så absurda, så galna och så verklighetsfrämmande att det går inte riktigt att ta dem till sig. De synkar inte upp med resten av handlingen. Mm. Och jag kan väl hålla med om att de är fortfarande roliga, de är fortfarande underhållande. Men de gör att man glider lite ut ur filmen. Man minns att det här är inte verkligheten, det här är en film och då blir ju illusionen naggad i kanten och det är ju inte bra därför den här filmen mer eller mindre bygger på att du ska sjunka in i den. Du ska bli en del av den. Du ska i princip sitta och hänga med de här rollfigurerna som den tyste kompisen som bara begründar Och Därför att det är då den känns som absolut mest intressant. När du blir pinsamt medveten om att du är någon som tittar, tittar på en film... Ja, då förstörs ju lite av det som gör den här filmen speciell. Ja, exakt min tanke faktiskt. För eh, man, man kommer aldrig filmen så nära att man, man sjunker in i den och så totalt får uppleva den så som jag tror Kevin Smith hade hoppats. För man tas hela tiden ur filmen och man blir påmind om. Eh, dess artificiella struktur mm. så det naggar verkligen den här filmen i kanten att hela tiden vara medveten om att det är ett fiktivt verk man upplever trots att det finns så mycket verklighetsdrogna element här och saker som tilltalaren som egentligen skulle göra det väldigt lätt att kunna sjunka i den här filmen och uppleva den nästan som en dokumentär men icke. Där är det nog en liten fråga om att det inte har varit mycket Kill Your Darlings involverat i den här filmen. Att Smith har låtit saker vara kvar som egentligen borde klipps bort för filmens bästa men det var en, en, en scen eller en replik som han var väldigt förtjust i och som han inte kunde släppa. Och ja, på den vägen är det. Och det, det är lite av faran när man är envåldshärskare över en produktion. Att det, det är svårt att, att riktigt finna bristerna i, i materialet emellanåt. Och ja, jag är rädd för att det, det är lite det som är fallet med, med Clerks. Men... Ja, det sidan. Jag, jag gillar att, att hacka lite på, på Smith ändå. För eh, han har en tendens att, att göra de här missarna. Och jag vet inte. Det, det känns ibland som att han gör dem med vilje faktiskt. Att han, han sabbar lite av, av sina egna filmer bara för att han är... Så pass mycket av en rebell att jag skulle kunna tänka mig att så är fallet att han bara ställer till det och bara gör saker för att det är roligt och sen så får folk tycka om det om de vill annars så ja, kan de bara låta bli helt enkelt. Jag kan mycket väl tänka mig att så är fallet faktiskt. Och jag har ett väldigt tydligt exempel där de har eh, gjort en sådan förändring på en lite senare utgåva av den här filmen. Men vi väntar att ta upp det tills vi har eh, gått igenom handlingen här. För det är väl hög tid att vi tar en lite närmare titt på eh, vad handlar egentligen Clerks om? Jo... Dante vaknar i garderoben av att telefonen ringer. Hans kollega har blivit sjuk och chefen undrar om Dante kan ta över passet till snabbköpet. Pliktskyldigt ställer Dante upp. Under förutsättningarna att någon byter av honom så att han kan delta i hockeymatchen på eftermiddagen. Det skulle han inte ha gjort. Dagen blir till en början som alla andra. Jobbiga kunder. Slösnack med vänner. Knarklangar utanför butiken. Men dagen har mer att bjuda på. Spänningarna stiger mellan Dante och hans stöttande flickvän. Medan nyheten om att hans ex ska gifta sig driver honom till vansinne. Han trodde nämligen att det var på väg att bli tillsammans igen. Dante blir dessutom anklagad för att ha sålt cigaretter till en liten flicka. Och vem är det egentligen som befinner sig på personaltoaletten hela dagen? Dante kan bara sucka och tycka synd om sig själv. Vad är det för liv som man lever? Varför verkar hela världen arbeta mot honom? Han skulle ju inte ens svara på jobbet idag. Och jag tror att vi alla i tonåren eller de tidiga 20 åren har... Ja, hamnat i situationer där vi fullt kan sympatisera med Dante. Och det är väl egentligen det som hela filmen hänger på- vi ska veta hur det här känns att bli indragen och mer eller mindre utnyttjade därför att andra inte orkar ställa upp och vi som är de pliktskyldiga, vi är de som får offra allting för att ställa upp och ja, jag kan åtminstone identifiera mig väldigt mycket med Dante och har full förståelse att han känner sig frustrerad här, det hade jag definitivt gjort också men samtidigt så är den en rollfigur som man, ja, inte helt kan tycka om för han har en hel del tvivelaktiga beslut och tankar och idéer och ja, även om han står i stark kontrast till sin kompis där som dyker upp och också lever lite rövare så ja, det är inte så svart eller vitt som man hade kunnat föreställa sig i den här filmen trots det enkla upplägget och det är nog det som jag uppskattar mest här. Mm, mm. Ja, det är inte svart och vitt trots att eh, filmen är det. Så det är ju riktigt skönt. Det finns nyanser, eh, kontraster, men det finns även gråzoner. Och ja, det, det är riktigt skönt för eh, det finns mycket som gör att man kan identifiera sig med, med Dante. Det kände jag också där. Han har. Många egenskaper som jag kan känna mig igen i också. Men ja, det är ju inte en genomgod person om man säger så. Han har en hel del egenheter och fasoner. Och ja, ganska konstiga tankegångar som man inte håller med om. Och det, det ska väl lite grann. Men det, det gör det hela intressant också. Att det inte bara är fråga om ett tumt kärl för, för oss som tittare och, och fylla i och leva sig in i utan det är en ganska så komplex figur ändå och speciellt för att vara en Kevin Smith film egentligen så har han ju betydligt mer substans än man är van vid och det är lite lite gott att få, få uppleva i, i Smiths debutfilm här också som man verkligen slog igenom med. Och, ähm, Dante, han, han är en person som vill vara god och vill göra det bästa men äh, ja, som är sin egen värsta fiende tror jag också att, äh, han, äh, han tänker för mycket, han äh, överanalyserar för mycket äh, samtidigt tänker han väldigt mycket för lite i äh, vissa andra situationer men äh, i grund och botten är det ju –en person som, som vill vara en god människa– –men eh, där han själv sätter upp eh, omöjliga hinder på vägen ibland. Tveklöst. Men sen kan en stor anledning till att han känns komplex– –vara att hans kollega, som också är där i butiken– –en viss eh, Randall Graves, är ganska så okomplex på vissa sätt och vis. De är väldigt stora kontraster där– Därför att Dante visar att Han tänker åtminstone Han är en person som ändå har Vissa ambitioner, vissa Förhoppningar, vissa Tankar om vad han vill och inte Vill och så vidare Att vara just här och nu i butiken Ja, det är bara tillfälligt Jag är ämnad för någonting Större, men medan jag är här då, då ska jag försöka göra Det bästa jag kan, trots att Hela världen arbetar emot mig. Medan Randall är mycket mer. Ja ah, vad då? Killa. Läget är lugnt. Och kolla. Vi kan kolla lite på film. Vi har ju ett helt förråd fullt här ute. Det, det är bara att kika på liksom. Ah, vem, vem bryr sig? och äh. jobbigt. Och det är kul när man vågar sätta två så olika rollfigurer in till varandra. För man förväntar sig nästan att de efter ett tag ska slita huvudet av varandra. Men det händer inte därför att de på något sätt har hittat en vänskap och en balans i den här fullständiga galenskapen som uppstår. Och jag njuter av det. Jag njuter av samspelet mellan de här två rollfigurerna. Även om det är Dante som jag är mest förtjust i, det är Dante som jag kan associera med det är Dante som jag kan förstå även om jag inte håller med om alla hans tankar även om jag inte håller med om alla hans beslut så är det ju han som känns som den rationella även om han väljer att förbi sig en hel del faktorer i vissa sammanhang därför att han har en solklar förhoppning om att det här ska hända, det där får inte hända men jag ignorerar att det finns vissa steg att gå för att uppnå det där. Det ska bara hända. Ja, precis. Med eh, minsta möjliga eh, kamp från hans egen sida. Saker och ting får gärna hända bara han slipper göra någonting åt det. Eh, så det, det är ju Dante stora problem. Eh, och ja, vad ska man säga? Randall de båda har format något slags yin och yang förhållande och hittat en balans sinsemellan för där den ene är fullt inkapabel att göra någonting då har den andra möjligheten där så styrka och svagheter det, det gör att de kompenserar varandra väldigt bra och alltså Randall är egentligen personen som kommer med de stora uppenbarelserna för Dante för hur totalt blasé som Randall än är så har han ändå huvudet på skaft i, i många situationer och eh, är den som kan få eh, Dante att inse hans egen situation som han själv har försatt sig i och spara på honom därigenom så Randall det är lite som Dantes jorda tror jag att <laughs> liksom komma med de här uppenbarelserna och utsätta Dante för prövningar som ska få honom att och realisera hans fulla potential i stort sett så det är lite det som Randall känns att han är, han är där för men annars så är det lätt att förbise detta faktum för på ytan så är det ju det här den mest oengagerade människan som man någonsin har mött, eller hur? Utan tvivel ja och han är Yoda om Yoda hade varit en surfer -dude. för det är nog det som jag tycker är jobbigast med Randall att det är Väldigt, väldigt, väldigt mycket 90 tals slang. Det är nästan ingen dialog som kommer från honom som inte innehåller någon form av uh, ja, surfer-dude-dialog med dude och man och så vidare och så vidare. Det, det kan bli väldigt mycket där. Men det är en intressant iakttagelse som du gör därför att visst, det är ju Randall som kommer med de stora uppenbarelserna. Och jag tror att den stora skillnaden är att Randall, han är väldigt enkel i sitt tänkande. Han har en tendens att eh, ta bort allt eh, onödiga småklocket runt en idé. Han ser helheten. Medan Dante tillåter sig att tyngas ner av alla de små detaljerna eller gissningar om kommande små detaljer därför att han har en tendens att gräva ner sig i allting och därför så känns ju allt han ska göra sådär omöjligt stort att ta till sig och det bidrar ju till hans ganska negativa sinnesstämning egentligen. För är det någonting som definierar de här båda så är det ju att Dante är väldigt negativ och väldigt bister, medan Randall är ganska positiv och eh, ganska framåt trots att han har sina små bitska tillfällen. Ja, men visst han har accepterat eh, hans plats för tillfället i alla fall. Han eh... Han är en slusk. Han är en slacker. Och ja, han är helt okej okay med det. det. Han har förlikat sig med, med den idén. Och, och han trivs i många avseenden med, med sin plats här i livet. Som en totalt värdelös videouthyrare. Där har han precis vad han behöver. Han kan ta det lugnt kolla på film. Han behöver inte så mycket mer. Medan Dante han... Han, han vill ju ha allt som han inte har. Eh, tills han har det och då, då vill han ha någonting helt annat verkar det som. Han är mm. väldigt, väldigt lagd åt det hållet. Och eh, ja, någonstans eh, däremellan är det väl man ska försöka hitta balansen. Och det är väl därför som Dante har sökt sig till, till Randall lite grann för eh, att få... Lite, lite guidning i, i tillvaron för Jösses vad han behöver det egentligen, annars hade han totalt snöat in i sin egen hjärna, sina egna rädslor och sina egna fantasier om, om verkligheten för Ja, han ser inte saker och ting som de egentligen är. Han, han verkar ju nästan leva i sin egen lilla värld där eh, allting är emot honom. Och ja, man vågar nästan ana en, en paranoid galning som eh, är framväxande där. Att eh, eh, det nog inte dröjer många år innan eh, hans liv tar sig en väldigt bister vändning om han inte skär på sig. Du har helt rätt med din iakttagelse där. De här två behöver varandra i den här situationen. Men det är nog inte så mycket att de har sökt sig till varandra. De har nog bara insett att det är du som har fått jobb i butiken, det är jag som har fått jobb i den lilla videouthyrningen vid sidan om. Vi gör det bäst av situationen, vi spenderar ändå så mycket tid tillsammans och Visst, det är fint. De har hittat någon form av ja, balans där där de bygger upp varandra samtidigt som de river ner för varandra också. Det är mm. både en givande och en destruktiv relation här. Och jag, jag uppskattar utbytet här. Det är väldigt underhållande att se dem prata. Det är väldigt underhållande att se dem interagera. Och det är väldigt roligt att se hur de fördriver tillvaron där. För de gör ju allt möjligt från att bara sitta och hänga, bara sitta och läsa, bara sitta och titta på tv och alla sådana ganska så ordinära saker till att faktiskt anordna hockeymatch uppe på taket på butiken vilket är en asbizar sak egentligen men det är ju inte utanför rimligheternas gräns därför att det här är två personer som verkar vara villiga att tumma på reglerna. Taket är ju till tumt. Det går ju att använda på det sättet även om det kanske inte är så smart Hust, hust, hackel hackel. Och det leder ju också till en del komplikationer av olika slag. Och det är ju det här jag verkligen uppskattar i den här filmen. Att de tar sig friheter, att de gör saker men att det glider inte bara undan sen utan det finns ju faktiskt konsekvenser mm. till alla deras handlingar. Om de gör en sak så leder det till att en annan sak händer. Men att det är kanske inte den som satte bollen i rullning som faktiskt råkar utföra och så vidare. Här måste jag säga att jag tycker Kevin Smith har gjort ett kanonjobb med manus och med rollfigurer för... Han hittar ju faktiskt en harmoni här mellan handling, konsekvens, interaktion och så vidare. Men så är det sektionerna som blir ja lite för bizarra för sitt eget bästa. Det kanske börjar tillfredsställande men slutar helt galet. Och där är väl den stora skillnaden också på de versionerna av filmen som vi har tittat på. För du har ju originalversionen som kom där på 90-talet medan mm. versionen som jag lånade det var 10 års jubileumsupplagan och där hade de lagt till lite material. Bland annat en scen som är komiskt bortklippt från originalet men som man nu har valt att lägga till men med animation eftersom att de gjorde ju en Klörks-tv-serie baserad på den här filmen och när de ville göra något speciellt för den här ä, nyutgåvan ja men vad tusan, vi återskapar den här scenen fast med de animerade figurerna och fyller i där. Och även om jag till en början tyckte att det var ganska läckert jag hade helt glömt bort att den scenen inte skulle vara där så jag var bara imponerad över att oj, hade de gjort så här på det här sättet att de åker iväg till den här tillställningen och är tecknade för att sedan åka därifrån och vara normala igen, vad bizart vad Kevin Smith men när jag sedan läste in mig på det här och att den här scenen, den är bara tillagd för att, ja, Kevin Smith tyckte att det var en kul idé och när man tittar på hur upplägget var från början så måste jag nog säga att det var en av de här onödiga små förändringarna som egentligen inte behövdes. Därför att så som det var ursprungligen så fungerade det alldeles utmärkt för då tvingade en att fantisera om saker och ting. De återberättar vad som hände i sin dialog som kommer väldigt naturligt medan man här har ja, tvingat fram det i en animerad form och har dessutom gjort en Ännu bizarrare än den var från början. Och då kan jag inte låta bli att tycka. Varför? Ja verkligen för eh, scenen i originalversionen fungerar riktigt bra. Det är en av de eh, klippen som de gör som, som verkligen fungerar. Just hoppet eh, mellan att gå in på begravningen. Och sedan springa ut jagad av alla andra. Det var en, en väldigt komisk scen som fungerar. Suveränt faktiskt. Och sedan i efterhand få höra vad som har hänt där. Varför de har blivit utjagade från begravningen där. Det är lysande. Det är... sätter igång fantasin hos tittarna man själv själv. Liksom försöka bilda sig en uppfattning om vad i hela friden det är som har inträffat där. Och, och sen förstöra det genom att lägga in. En, en förklaring till, till vad som egentligen hände där inne, det, det sabbar hela upplägget där och då är med hela skämtet förstört här. Det som gjorde att det, det blev så underhållande i originalversionen, så ja, det kan jag verkligen inte förstå heller. Ja, för de ersätter ju ett skämt som faktiskt var roligt och som faktiskt var engagerande med någonting som inte riktigt passar in. Jag menar bara det faktumet att vi har en svartvit film och så helt plötsligt har vi en sektion som är animerad i full färg för att sedan hoppa tillbaka till det svartvita. Det blir lite... Mm, det, det känns inte helt rätt. Hade de åtminstone gjort animationen svartvit så att den stämde in då hade det kunnat bli lite bättre. Men nej, nah, det... Det känns inte riktigt rätt helt enkelt och det är inte riktigt rättvist mot rollfigurerna heller därför att Dante Hicks och Randall Graves i den tecknade versionen är lite mer slätstrukna jämfört med hur de är i filmversionen. Och det gör ju att det blir en dissonans mellan rollfigurerna, en dissonans mellan hur de agerar och hur de är mellan de två olika versionerna. Så nej, ingen, ingen bra idé alls. Och på något sätt så understryker det alla de tillfällen där Kevin Smith går för långt i den här filmen. Det, det tappar äh, greppet, det blir bara galet, det blir inte underhållande och... När man tappar relationen till de här två rollfigurerna- ja, då har man inte så mycket mer som bind och kvar in i den här filmen. Mm, nej, för det, det finns ju i stort sett inga andra rollfigurer att tala om i den här rullen. Det är ju endast eh, Dante och Randall som man hinner bygga upp- ett någorlunda förhållande med under filmens lopp. Så eh, när det blir dissonans gentemot de två huvudpersonerna- då är man verkligen ute på, på hal is- och ja, Det här blir ju ett exempel på det fixa idéer som Kevin Smith kan få lite emellanåt som man inte kan släppa taget om och som han måste realisera på vinst eller förlust men oftast på förlust. Men om det är någonting som inte är en förlust så är det ju Brian O'Haran och Jeff Anderson i de här två rollerna därför att de spelar riktigt väl, de är riktigt underhållande, de har en hel del komisk timing som bara känns helt rätt. Så även om man kanske inte sympatiserar med de här båda herrarna så kan man ju inte låta bli att tycka om dem. Därför att de känns genuina, de känns underhållande och allt det, ja, det beror ju på de här båda herrarna och deras skådespelarinsats. Ja det är ju långt ifrån eh, perfekt i de här båda herrarnas fall när det gäller skådespelarprestationerna. Men det här är ju för gödse en nollbudgetproduktion. Och eh, för de pengarna har man fått väldigt mycket skådespeleri i alla fall. Eh, det är eh, överförväntan för en sån här produktion måste jag säga. Eh, Brian O'Halloran är den som lyckats... Bäst, måste jag väl ändå säga, som känns mest genuin och som eh, inte känns som att han bara läser Urmanus hela tiden. Vilket eh, många, många, många, många av eh, de andra skådespelarna i den här filmen gör. Mm. Eh, här kan man köpa rollfiguren i alla fall. Det, det, det känns tillräckligt komplett för att man kan göra det. Och Brian O'Halloran, han har ett par scener då han riktigt briljerar också faktiskt där och visar upp vad han kan så eh, amatörskådespelare som klarar av att överträffa förväntningarna är det ju frågan om här och Jeff Anderson ja han, han klarar det, det hela rätt så hyfsat Också tycker jag att han har fått till rätt jargong i, i sitt eh, tal och sina brandtal skulle jag nästan vilja kalla det. Eh, att det, där klingade också väldigt äkta emellanåt. Men eh, ja, lite falskt också. Så eh, det är lite där. Men eh, jag måste ändå säga att jag är, jag är riktigt imponerad eh, av de här båda nybörjarna. Att de... Eh, verkligen klarar av att prestera så här pass bra och det är det är få positiva grejer jag har att, att säga om rollpersonerna och skådespelarna i den här filmen faktiskt. Personligen skulle jag vilja säga att med tanke på platsen, med tanke på upplägget, så gör det ingenting om de inte känns helt bekväma. Därför att det ska inte rollfigurerna göra. så att, mm. att skådespelarna är obekväma framför kameran, det är bara att komma i rätt andra mer eller mindre. I en annan film med ett annat upplägg med en annan handling, nah, då hade det nog stuckit mer i ögonen om vi säger så, men... För vad det är i den här sitsen, i den här handlingen, så är det helt rätt. Kunde det ha varit ännu bättre, gissningsvis, men kanske inte till den här budgeten. Den saken är säker. Så jag tycker att Brian och Halloran och Jeff Anderson, de ska ha en liten eloge för sitt skådespeleri här. Det är amatörmässigt, ja, men hela filmen skriker ju om att vara ett amatörjobb mm. och... Det behöver inte nödvändigtvis vara en förolämpning. Tvärtom, ett amatörjobb kan vara de som har de absolut fräschaste och roligaste idéerna. Ja, ett amatörjobb av en eldsjäl det kan mer än väl väga upp mot, eh, eh, mot bristerna så att säga. Att eh, Bara hjärtat är där på, på detta stället så, eh, så köper man så mycket mer och... Det känns verkligen som att det är fallet med, med de här båda herrarna. Och på tal om skådespeleri och rollfigurer så har vi ju inte så många rollfigurer här att prata om egentligen. Därför att de flesta som kommer dit, de är där för att tjäna ett väldigt specifikt syfte. Att vara ett visst specifikt skämt eller bygga upp någonting som... Eh, ja, snarare fokusera på Dante eller Randall. Men trots det så finns det ju två herrar som dyker upp i den här filmen som blev så omtyckta av någon anledning så att Kevin Smith kunde inte låta bli att låta dem dyka upp lite här och där i hans andra filmer bland annat Dogma som vi har pratat om tidigare. Och det är ju naturligtvis Jay och Silent Bob som har blivit, ja, mer eller mindre Kevin Smiths signatur. Ja, det har jag verkligen följt med Kevin i, i stort sett allt han har gjort. Och ja, det, det finns ju en, en viss charm där i alla fall. Åtminstone... Med en av herrarna om man frågar mig i alla fall. Den andra har jag ju inte mycket till övers för. För Jay, vilken full irriterande, enaverande, frustrerande människa det är. Men det finns ändå något lite skoj med den här. Men det går hela, hela, hela tiden för långt. Och det är ett konstant irritationsmoment hos mig. Men alltså, jag är lite barnsligt förtjust i Kevin Smiths Silent Bob- som eh, nästan alltid brukar vara höjdpunkten i hans filmer på det sättet som han agerar på och eh, med lite handrörelser, en axelryckning, en, en eh, hundaktig uppsyn eller vad det är. Han, eh, han brukar vara det bästa i sina egna filmer Kevin här så det är väl kanske inte så konstigt att han har fortsatt med att leka Silent Bob där för ja, jag tycker han gör det riktigt bra faktiskt. Jo men det är väl hans Hitchcock-roll så att säga. Det är mm. den han stiger in i sin egen filmvärld med och ja, bara vanka runt, syns i bakgrunden eller något sådant. Och jag håller med, det är ju Silent Bob man inte kan låta bli att tycka om därför att det spelar ingen roll vilken situation han hamnar i så är han helt tyst. Han bara står och begrundar situationen. Han har ett par enstaka rörelser eller axelryckningar eller något sådant precis som du säger och det är fantastiskt vad mycket som kan förmedlas med så lite. Men en del av anledningen till att man tycker om Silent Bob så mycket är väl just att han är tyst. Därför att Jay som han hänger med, han håller ju inte gärna truten utan den går hela tiden. Och det är alltid lika fascinerande att någon kan säga så ofantligt mycket och inte ha någonting att säga egentligen att ja, man lär sig jämrande snabbt att stänga av sina öron när Jay är med i en scen för man vet att det, det är inte ens lönt att lyssna på fanskapet utan man får försöka fokusera på, på något annat istället. Och ja, det är... Trots allt Jay som gör att Silent Bob fungerar tror jag att han, han blir så mycket bättre på grund av den här irriterande lilla ungen Jay som eh, bara spyr ur sig massa dynga och inte kan hålla truten så blir ju Silent Bob han blir ju han blir en ängel i jämförelse i alla situationer han förhöjs till skyarna på grund av just Jace så ja, det, är väl, det är väl därför som de fortsätter att hålla samman i Kevins filmer i fortsättningen där också att det ändå finns någonting där de emellan som gör att det hela fungerar med det här ständigt återkommande skämtet i alla Kevins filmer. Jo men även om jag inte kan Låta bli att tycka lite illa om Jay just därför att han Svär hela tiden mer eller mindre Han är väldigt fokuserad På väldigt få saker Mestadels kvinnor och droger Och det blir eh, Ganska enformigt i längden Men samtidigt Han vill så gärna Han har så mycket entusiasm Och han, ja, han försöker ju åtminstone Det måste vi ju ge honom och därför så kan jag inte hata honom helt utan det blir en liten hat-kärlek någonstans. Där hatet är väldigt stort men kärleken det, det, det finns där någonstans i blandningen. Och jag tror att det är Jason Mews väldigt entusiastiska ja, skudespeleri, eller vad man ska kalla det i den här rollen som gör att man ändå inte kan låta bli att... Tycker att den är fascinerande på något sätt för han går ju verkligen in i den här rollen och ger hjärnet. Sen är jag tveksam på hur mycket av det han säger som verkligen står i manus eller hur mycket som han improviserar och hur mycket som bara är rent skitsnack och så vidare. Men när man hänger med regissören och är hans, eh, ja medföljare i handlingen, då har man kanske lite friare händer också med vad man säger. Och rent tekniskt, de flesta scenerna där Jay och Silent Bob dyker upp, de är bara instoppade som fyllning. De är utanför butiken och står och svamlar eller gör saker. För den riktiga handlingen så att säga är de ganska meningslösa. Ja, det är definitivt. Eh, det är väl den sista scenen med Jay och Silent Bob- som faktiskt har en betydelse. Eh, om, om man ska vara i själva handlingen i, i Clerks- det är jag vet inte om man, om man kan kalla den en egentlig handling- det är bara en serie saker som händer. Men eh, där det finns en någorlunda röd tråd- genom berättelsen och där eh, Jay och Silent Bob- –knyter till den lite småsnittsigt på slutet åtminstone. Så till slut så hade de en, en poäng att göra i sitt inhopp i den här filmen. Annars så, så är det som du säger, det, det, det är bara utfyllna, det är bara fluff– –det är bara eh, lite roliga saker som händer så fort de är involverade. Men de är väl lite där för att visa så här är tonåringar och tidiga 20-åringar vid den här tiden– de står och svamlar, de står och letar efter droger, de står och trånar efter kvinnor och så vidare och så vidare. Det är losersen på den här tiden som de ska symbolisera. Och visst, de ska stå och hänga någonstans, de kan lika gärna stå och hänga utanför butiken. För då har de ju ja någonstans nära till hands där de kan snatta när de är lite sugna på någonting. Och det, ja, det är underhållande att se, men som sagt... De är inte så viktiga för handlingen bortsett från den sista uppenbarelsen som de ger Dante på slutet. Utöver det så är de ett komiskt bihang och... Ja, jag kan ömsom förstå och som inte förstå att de har blivit de kultfigurerna som de har blivit för de var ju väldigt älskade vad jag har förstått. Jag kan inte riktigt ta dem till mig på det sättet men det är inte så att jag lider när de dyker upp. Jag stänger bara selektivt av hörsen lite emellanåt just därför att mm, mm, det kan bli lite mycket där. Mm, det kan bli mycket, mycket till och med. <laughs> eh, och ja, jag, jag förstår inte heller att de har blivit eh, sådana ikoner för en generation som de trots allt har blivit. Men eh, det finns någonting där som eh, tilltalar framförallt eh, amerikaner av... Eh, den generationen lite generation X-nubbarna som eh, finner någonting gemensamt med de här båda galningarna. Och ja, det måste vara alltså det, det, det finns lite småroligheter med med de här figurerna. Det finns det absolut men eh, ja, det här är ju inte ett par som jag har direkt idol posters på här hemma. Ja, inte jag heller direkt, men ja, jag har inget problem med att de finns- men det är rätt så skönt att man kan pausa eller spola förbi- eller helt enkelt stänga av filmen om det skulle bli för mycket. Men jag har inget problem med att de finns där åtminstone. Nej, eh, hur konstigt den är så, så fyller de en, någon form av funktion- genom att bara vara där- på något riktigt makabert vis så, så lyckas de med det i alla fall. Att det, de, även om det inte finns en anledning så känns det som att de finns där av en anledning. Och ja, det, det, det är lite filmmagie ändå över det hela. Ja, och är väl en av anledningarna att de fortsätter att dyka upp överallt och ingenstans? Men om vi ska ta och lämna rolllistan och vandra över till det visuella istället så kan vi väl direkt säga att ähm, det här är ingen specialeffektsfilm, definitivt inte. Det finns en del, ja, visuella skämt och liknande men jag skulle vilja påstå att det mesta de har fokuserat på här det är ju kameravinklar och att försöka ja, ha så expressiva skådespelare som möjligt och så mycket inzoomningar som möjligt på deras känslortryck och liknande. Men förutom det så, ja, Kevin Smith har ju inte velat lägga sin minimala budget på att skapa en massa onödigt krimskrams runt och på ett sätt kan jag uppskatta det för det gör ju att filmen känns förhållandevis ren. Mm, det, det gör den ju faktiskt och det är gott att eh, Kevin la lite pengar på en någorlunda hyfsad filmkamera i alla fall. För eh, det, det höjer ändå intrycket av, av Clerks här. Och eh, den här gryniga, svartvita eh, filmen den, den känns äkta eh, på något vis här. Eh, det, det är ju inget uttalat bildspråk i sig som de har utvecklat här och det är ganska grovhuggna scener som de bygger upp med framför kameran där. Och ja, det, det fungerar ändå. Det, det är fotot som gör mycket av att det, det ändå känns verkligt där. Att det, det känns lite dokumentärt i, i fotografin här. De har inte gjort något överdådigt med cinematografin. De har inte... Eh, Ödslat så mycket tid och ork och annat på belysningen utan det, det känns lite så hastigt och lustigt eh, påkommet att man skulle göra en film och den känslan uppskattar jag i Clerks här. Det, det var precis vad, vad filmen behövde. Och att eh, sedan känns lite lite så här halvhavsigt ihop satt så, att, så eh. Är det ju inte fråga om ett, ett dåligt foto här utan det. De fångar ju det de ska och det är ju ändå hyfsad belysning på skådespelarna här också. Och får miljön de befinner sig i och fungera på ja, bästa möjliga sätt där. Så att det, det är helt okej. Okay, foto, det är ju absolut inget spektakulärt. Det är inget stort men det är. Ja, precis. Vad va som behövdes och inte ett dugg mer, tror jag. Nu har jag ju ingen aning eftersom att jag var inte där- jag var inte en del av hans produktionsteam eller någonting. Men intrycket jag får av att titta på den här filmen- det är att de hade planerat en del av vad som har filmat, hur de skulle lägga upp bilder och liknande. Men sedan har de helt enkelt gjort vad de har kunnat med vad de har sett och vad de har haft framför sig. Att man har varit lite mer spontan i sitt filmande och... Det hjälper ju till att ge den dokumentära känslan i bilden naturligtvis, att det känns inte överplanerat, att det känns inte som att det har varit en solklar uppfattning om allting från början utan man har gjort vad man har kunnat med vad man har haft. Och det bidrar ju också till känslan av att det är äkta helt enkelt. Att det här är en butik någonstans som vi får ta del av vardagen en dag när den här stackaren tvingas arbeta hela dagen när han egentligen skulle ha varit ledig. Och jag kan uppskatta det upplägget faktiskt. Därför att vi är så inkörda på att varenda liten bildruta i en film ska vara överplanerad, övergenomtänkt och um, det blir nästan lite syntetiskt över det då. Att det är väldigt svårt att få till en naturlig bild om det är allt annat än en naturlig bild. Och därför så kan en sån här film ge ja, lite ny smak för kamerarbete. Visst, det är fortfarande kompetent gjort, även om det är på amatörnivå. Det sträcker sig inte långt därifrån. Men de försöker åtminstone, och det märks att det finns talang där. Det är inte så att han bara har tagit in folk från gatan och gett dem en kamera och sagt, filma det här. Utan det känns ju som att det är någon som åtminstone förstår en kamera, som vet hur man hanterar en kamera. Och att man sen har valt att gå det säkra före det osäkra, ja... I ett sånt här sammanhang är det nog det kloka att göra. Ja, det är ju inte riktiga nybörjar på det här. Det är ju skärpan sitter ju hela tiden faktiskt på en lagom nivå i alla fall och är, är snyggt gjort där också. Och ja, med produktioner av det här slaget så eh, har man ju både fördelar och nackdelar. När det ska vara realistiskt så är det ju en fördel att ha Riktiga lokaler arbeta i och det har de ju verkligen dragit nytta av och eh, tagit sig till riktiga platser för att spela in men det ställer ju samtidigt till med extrema begränsningar när man har en begränsad yta att fotografera i och placera kameran och aktörerna framför och få det hela att se snyggt ut dessutom. Så det är en extremt stor utmaning att på en liten yta försöka få ihop allt det här med, med belysning, med kamera och, och få det att fungera. Och i det avseendet så har de ju ja, lyckats riktigt bra med, med det här och ta en in i en. ...verklig miljö och se vilka togerier som utspelar sig där. Så att, ja, jag tycker att ändå foto går riktigt bra hand i hand med, med det tänkta upplägget och genomförandet av, av filmen här. Jag måste också säga när det kommer till dekoren här att butiken som vi får ta del av är faktiskt en riktigt mysjaskig liten butik. Det är inte den fräschaste butiken, det är inte den mest underhållna och den som har bäst sortiment... Men ändå så finns det något väldigt familjärt, något väldigt avslappnat, något väldigt lokalt över den. Den känns verkligen som det lilla snabbköpet man har nere på hörnan som man går till när man behöver ja, lite extra mjölk eller man ska plocka upp en dricka eller en tidning eller lite godis eller vad det nu än må vara. Och det är ungefär den typen av människor man möter bakom disken också på ett sådant ställe. Så man har lyckats att fånga någonting här som känns väldigt äkta fortfarande. Det enda som tyvärr inte känns lika äkta längre det är ju Videobutiken som jag ändå tycker är superskärmig egentligen. Och det är nostalgin som talar, jag vet. Jag tycker att det är väldigt mysigt när man går in någonstans och man ser alla de här hundratals videokassetterna uppradade på hyllor bakom disken. Och eh, alla har de här små klisterlapparna med nummer och så vidare. Det, det är någonting från barndomen som bara dyker upp. Och de flesta idag, de har ju inte ens en aning om att VHS fanns. DVD är det där lite ålderdumliga formatet som man inte riktigt vet vad som fanns innan och så vidare. Men vi åtminstone, vi som är uppväxta då, vi vet ju vad det här är. Vi känner ju igen det. Vi har stått i de här butikerna och funderat, vad ska jag hyra för att titta på ikväll och så vidare. Och det var faktiskt mysigt att få den där lilla nostalgivibben. Mm, ja, tankarna gick lite åt samma håll nu när jag så om Clerks här. Att ja, det här med videobutiker, det är ju helt föråldrat. Men åh, oh, vad mysigt det var ändå. Jag kunde inte låta bli och bli lite nostalgisk över det här med videobutiker jag också drömma mig tillbaka lite grann till, till dagarna då man gick där hylla upp, hylla ner och granskade utbudet. Och ja, det, det var något speciellt över det där. Och det var en, en gnutta magi där också. Någonting spännande. Det var en härlig upplevelse som nu ...helt har slutat att existera. Det, det känns lite... ...lite tragiskt, men... Eh, ...som tur är har jag tillräckligt... Eh, ...många gamla... ...VHS-filmer på lager här för att... ...kunna inreda en <laughs> egen... ...liten videobutik, så... ...det eh, kanske är på att... ...göra slag i saken där, faktiskt. Pavos VHS, menar du? Mm. mm, jag kan se det framför mig... ...men jag, jag vet inte riktigt... ...om det är ett vinnande affärskoncept... ...men... Eh, jag uppmuntrar dig helt klart om det är din dröm men det är kanske inte många som kommer in och hyr tyvärr. Ja, nej, de kan komma in och snacka lite i alla fall och så att jag kan köra ut dem så jag får vara i fred lite grann. <laughs> uh, en black box-situation helt enkelt, hust hust harkelt. Harkel. Ja, precis. Jag, jag ser mig lite själv som eh, den, videobutikernas Bernard Black där, tror jag. Ja. <laughs> <laughs> oh, kunder är ett nödvändigt ont, tyvärr, tyvärr. Mm. Men ja, vi ska inte fastna i nostalgin här. Utan vi, vi kan bara konstatera att miljöerna, även om de kanske inte är hundraprocentigt representativa av dåtiden eller nutiden för den del. Ändå har en hel del skärm och fungerar alldeles utmärkt för sammanhanget, så där kan jag definitivt inte klaga. Inte heller på klippningen faktiskt för den känns juten på alla sätt och vis. Det är ingenting som sticker ut antingen som någonting negativt eller någonting positivt utan det är där det, det gör sitt jobb. Allting känns som att det flyter. Det är ingen scenväxling som känns fel helt enkelt utan allting känns kompetent och välgjort och det är egentligen det bästa av betyg man kan få därför att när man börjar att experimentera med klippning så att det verkligen sticker ut, då har man ju verkligen risken att det antingen kommer att fungera jättebra, eller vilket eh, händer betydligt oftare. Det fungerar inte alls och känns fruktansvärt fel. Ja, det alltså själv klippningen i sig har jag ingenting emot där. Det, det jag mer har eh, lite att klaga på det, det är väl kanske vad man klipper från och klipper till. Eh, det hade kunnat svilat mer i, eh, i eh, att få bättre flyt i, eh, i den här storyn, tror jag. Och där eh, har jag väl lite att invända på. Men alltså, själva sättet som man klipper på är eh, riktigt bra faktiskt. Det, det kan jag inte ta och, och racka ner på när det gäller clerks här, utan. Det, det gör sitt, sitt jobb. Man, man tänker faktiskt inte mycket på klippen vilket är rätt så märkligt med tanke på det ganska abrupta och märkliga hoppen som man gör med, med klippningens hjälp här. Att det, det ändå trots allt fungerar där. Det, det är faktiskt riktigt imponerande. Ja, för vi kan ju göra enorma hopp i tiden och det gör ju att helt plötsligt går man från att vara där till att vara där, göra ditt eller att göra datt eller att den rollfiguren är där när den alldeles nyss var där och så vidare. Men på något sätt så förmedlas ändå att det har gått tid eller att det här är en annan sektion av dagen och så vidare utan på något sätt så har Kevin fått det att fungera. Visst, där finns ju vissa udda överhopp och vissa udda scenval som har gjorts. Men det är ju snarare händelseförloppet och handlingen som är problemet, inte klippningen i sig. Den kompenserar de där hoppen ganska mycket faktiskt, men eh, inte helt, för en teknik kan inte rädda alla andra tekniker. <laughs> hur mycket den än försöker så... Eh, filmmakandet består ju av så många delar och allting måste klaffa för att det, det verkligen ska eh, bli bra. Så eh, det, det blir ju ändå lite brister, men klippningen är inte en av dem, nej. Verkligen inte, nej. Och jag vet inte hur mycket mer vi har att säga om det visuella... Bortsett från att det var väldigt underhållande att se en svartvit film igen. Nu valde de väl att vara svartvit därför att det skulle vara billigare vid den här tiden. Men samtidigt, det är ju lite inne med svartvitt. Att det är lite häftigt, lite retro, lite eh, utåtstickande. Någonting som känns annorlunda jämfört med allt annat och... Ja, det, det kändes väldigt modernt på det sättet, även om dekoren och grejerna som de interagerar med var väldigt retro, åtminstone i förhållande till nutid. Så ja, visuellt så är den snygg, enkel, amatörmässig men ändå fullt godtagbar. Ja, godtagbar är det nog ändå. Trots alla brister som finns här och var så, så finns det kanske tillräckligt för att... Och ändå ser det som en djupbar stund här men ja, jag vet inte det är, det är nog en film som kommer att dela publiken där jag tror inte alla är, är riktigt lika positivt inställda till Clerks och det, det är ju ändå en, en väldigt smal och speciell film så ja det, det, det har ju verkligen sin, sin begränsade publik tror jag. Jo, men då är det väl faktiskt dags att uh, ta och summera den här filmen och sätta fingret på uh, tillhör du publiken till den här filmen eller går den dig mer eller mindre helt förbi? Usch, du där! Jag skulle vilja säga båda och där, tror jag. För uh, det, det finns saker jag, jag gillar med Clerks, men uh, ja, det har ändå... Så mycket som jag faktiskt reagerar negativt på också. Så jag är, jag är lite blandad i min inställning till, till den här filmen. och Det här är ju också en film som jag tycker har en, en begränsad livslängd. Det här är, känns mer som en reaktion på, på samtidens rådande filmklimat- där unga och de unga vuxna mer porträtterades på ett sätt som kanske allinerade många tittare och Clerks ville visa en mer oputsad bild av hur livet så ut som, som ung i Amerika på den tiden där människor var kanske lite mer som det var i verkliga livet åtminstone men det här tog ju många unga till sig och därför blev kultstatusen ett faktum men bortom Generation X där. Så tror jag att Clerks har ett ganska begränsat värde. För det finns kanske egentligen inte så mycket att hämta i Clerks. Handlingen. Den, den är ju i stort sett obefintlig där. Eh, karaktärerna är. Ja. Inte de mest välpolerade. Skådespeleriet. Känns lite oäkta emellanåt. Och, och filmen. Ja, den har ju inte någon, någon direkt eh, visuell skärm och är kanske inte är filmad på något riktigt bra vis. Det är okej, okay, men inte så mycket mer ändå. Ja, clerks har en hel del problem som eh, kanske begränsar värdet för eh, många av oss. Men med det sagt så finns det ju så mycket skärm här det finns någonting som filmen vill säga. Clerks har också en del underhållande scener och det stora problemet för mig är att mycket känns alltför framkrystat bara. Det med filmer som det här utan budget och erfarna skådespelare så är det känslan av äkthet som brukar vara det styrka att man bevittnar riktiga människor som gör riktiga saker. Men Clerks stretar emot där och verkar vilja gå åt motsatt håll och göra allting så påtagligt uppstyltat. Clerks är en film i alla fall som fungerar mycket bättre på papper men som inte kunnat realiseras fullt ut med de resurser som fanns tillgängliga. På grund av detta så kan Clerks bli väldigt påfrestande mellanåt, Men det är också en film som fortfarande kan kännas som en riktig fräschfläkt. Eh, med mycket underhållande saker, mycket skärm eh, närvaro. Och ja, det, det gör att det här blir någonting som man kan rensa paletten med efter att alla andra filmer som jag bara känns som kloner av varandra och Clerks är definitivt inte en av dessa. Det här är en film med en egen identitet, sin egen attityd, sin egen fargång. Det här är indie så det förslår och det är en film som är stolt över att vara som den är. Hur bristfällig och hastigt genomför den kan kännas vara. Det här är, är Clerks största styrka tror jag. Men det här är ju inte en film som kommer att tilltala alla. Det är inte heller det som filmen vill heller tror jag. För vad Klörksbäck träffar så kan du se filmen. Eller låta bli att se filmen. Filmen bryr sig inte. Den, den bara finns där lite lojt. Om du är sugen, annars så är det skitsamma. Ja, och det är den avkopplade attityden som åtminstone attraherar mig till den här. Därför att det är något behagligt med en film som vågar vara sig själv där man har gjort vad som har fallit en in och visst det kan bli riktigt illa om man inte vet vad man håller på med men lyckligtvis så har Klöks en hel del kompetens också i sin produktion så att det känns ändå som en fullständig film. Visst en indiefilm trots allt men som du säger det är skönt att skölja paletten ibland med någonting som inte riktigt känns som allt annat. Vi ser ju väldigt många Hollywood-produktioner, både privat men även till den här podcasten och... Det gör ju att man sitter och bygger upp ökade förväntningar på precis allting. Man är aldrig riktigt nöjd, man vill alltid se någonting mer, man vill alltid se mer och mer och filmerna blir större och större spektakel och så vidare. Och därför så är det så skönt att gå tillbaka till rötterna ibland, att se någonting som är väldigt långt nere, väldigt jordnära, väldigt ordinärt på många sätt och vis och där tycker jag att Klöks lyckas alldeles utmärkt det är en film som är nöjd med sig själv det är en film som inte försöker vara något annat än vad den faktiskt är och det är extremt tilltalande Rollfigurerna, ja, många av dem är väldigt platta och väldigt tråkiga och finns där mer eller mindre bara för att vara ett skämt eller ge upphov till ett skämt. Men det gör ingenting därför att jag tycker att huvudrollerna är tillräckligt intressanta för att faktiskt lyfta filmen och få den att fungera. Vi vill följa Dante och se vad som händer med honom. Vi vill se vad Randall hittar på härnäst och... Det här är tillräckligt mycket engagemang för att det, ja, faktiskt ska hålla i en lång film. Det är inte den skarpaste filmen någonsin. Det är inte den absolut mest välskrivna filmen någonsin. Men den har ett hjärta, den har en själ och den har skavankor. Men det är skavankor som den har accepterat, som den snarare har blivit stolt över än att det är någonting som den skäms över. Visst, den här kommer inte att tilltala alla. Den är väldigt fokuserad och behandlar en tidsepåk som är väldigt specifik och har väldigt specifika referenser. Men trots det finns det ändå någonting här som känns universellt. Ungdom, leda, tristess, irritation, frustration aggressivitet och längtan efter kärlek- eller bara umgänge, hust, hust, harkel, harkel. Och det gör ju att trots att teknologin är ja ganska passé- trots att en hel del av referenserna är ganska passé- så är det nog ändå någonting som kan potentiellt åtminstone- tilltala en. Så är det här en film som verkar ett unslockande- då vill jag faktiskt rekommendera Klöks. Den har en hel del som kan vara kul att se. Men om allt det här låter trist, långdraget och allt annat än intressant. Jag undvik den här då för det kommer inte bli mycket bättre än det vi har beskrivit. Nej, precis. Förvänta er inga, inga mirakel efter det här. Man, man får precis vad, vad filmen utgör sig för att, att vara och inte ett dugg mer. Så det måste man vara beredd på innan man ger sig kast med filmen. tror jag. Men om vi ska ta och lämna låg budget nu efter att ha gjort det här lilla sidostoppet och ge oss tillbaka in i storproduktionerna igen så har vi en väldigt stor produktion att ta oss an nästa gång som var väldigt efterlängtad som många var otroligt nyfikna på vad man skulle hitta på med. Och det är kanske inte så konstigt med tanke på att ursprungsmaterialet till den här är någonting som är väldigt älskat världen över. Åh oh ja, och som har varit älskad under så lång tid också så... Ja, jag tror det är en hel del som bet sig ordentligt på naglarna inför nästa veckas film och undrar vad skulle de göra med det här. Kan det överhuvudtaget bli bra? Hur kan de överhuvudtaget översätta ursprungsmaterialet till den här filmformen? Är det överhuvudtaget fysiskt möjligt? Det var åtminstone de tankar som jag hade så jag är fortfarande lite nervös och spänd inför nästa veckas avsnitt för jag vet fortfarande inte riktigt vad det är för upplevelser vi kommer att få. Samtidigt är det ju inte den första filmadaptionen- utav det här källmaterialet- utan det har ju gjorts eh, mm. kortfilmer- och eh, årstidsspecialer av olika slag tidigare. Men inte en lång film på det här sättet- vad jag vet åtminstone. Och det är väl där som den stora nyfikenheten ligger egentligen. Har de lyckats skapa en handling- som verkligen känns som en lång film, som verkligen kan dras ut på den speltiden- kännas sammanhängande där man inte tappar ja, intresset eller att de är tvungna att fylla ut på något sätt. Ja, ja, men det ska bli spännande att se med tanke på att eh, ursprungsmaterialet fokuserade på väldigt kort, snabbt och kvickt medan en långfilm är allt annat än snabbt och kvickt. Ja, oh, eller hur? Ja, det, det är mycket som kan gå fel här och ja, får man bara till den här rätta känslan som ursprungsmaterialet hade så kan det här bli riktigt, riktigt härligt och... Och få en expanderad värld framför sig där de här karaktärerna får, får mer utrymme att leka på. Ja, det, det här är möjligheter men det, det, det finns åskmoln på den här himlen. Det, det tror jag alldeles säkert. Vi får se om de drar över en eller om de drar förbi en. Det är jag extremt nyfiken på så jag sitter redan här med min jordnötspåse framför mig och jag är redo att dyka in i nästa veckas film. Ja och mycket kommer ju också att hänga på stilen som de har valt att ha på den här adaptionen därför att eh, ursprungsmaterialet i sig hade ju en väldigt säregen visuell stil och de andra adaptionerna har ju valt att ligga väldigt nära originalet där medan här har man valt att gå en helt ny väg mm. visst kan man fortfarande se spåret utav originalet i den här men det är ändå en helt ny tolkning på ett helt nytt sätt och det blir spännande att se om det kommer att bära eller brista jag är nyfiken jag är spänd och det kommer att bli en riktigt intressant upplevelse Ja, om inget annat så kommer det att bli det i alla fall. Bara för att, att se vad som händer här. Vad våra älskade ungar ska ta och, och göra med, med storfilmsformatet där. ja det, Jag är lite sprallig här nu och, och känner mig redo och gemma ut på skolgården och, och leka med ungarna och deras eh, husdjur här.